sortiré malgrat que em sembli que de fet ningú ens entén mentre quedi algú d'ampeus que hi confiï cegament m'has de creure si et ens en sortirem hey! Bon dia puncicans i puncicanes, confinadíssims tots, són les 7 del vespre o les 9 del matí si ens escoltes demà que per tu és avui des de Pons Ràdio a la 107.1 FM o des de l'enllaç que us porta al Google quan busqueu Ràdio Pons. Doncs sí, quan us diem aquest és un programa molt casolà, no, no, és literal. Si veieu com tenim el menjador de casa, la taula plena d'aparells amb botons que només sap el fabricant i el salvi com funcionen. Jo crec que els tècnics de so i els fabricants d'aparells de, de botons tenen un pacte, un pacte uh -huh. de silenci entre ells, i mantenen el secret per la resta de la humanitat. Perquè quan els simples mortals intentem tocar algun d'aquests botons a l'atzar, perquè aquell botó pues, fa pinta de ser el volum, llavors és quan salten les alarmes, o no sona res, o només sona un altaveu, o simplement s'esconya l'aparell. Ja us dic jo, que és un pacte que tenen els fabricants amb els tècnics de so. Perquè no sé si us heu fixat, quan aneu a un concert, són aquells que estan al mig, allà engaviats, a les tanques, que fan cara a tots de bona gent. Però escolta, mira'ls, ells saben els secrets dels botons i tu no. Bé, el que deia... Ja tenim la taula del menjador transformada en un estudi, hi ha tres pantalles d'ordinadors, hi ha micros, hi ha cascos, hi ha cables per tot arreu, fins i tot l'endull de la pobra lampareta, que em nego a dir làmpada, sento, <ríe> dic lampareta, <ríe> l'endull de la lampareta, que fins ara estava doncs, soleta allà, trist al seu racó, i ara ja hi té un allargador, un lladre, els endulls tots ocupats, i bueno... I tant, tant sentiu com si una estampida de gats salvatges ens passés per sobre el cap tranquils perquè és una estampida de gats salvatges que ens Literal. passa per sobre el cap. I jo us dic jo que aquest és un programa casolà, casolà. I comencem com sempre amb les presentacions dels membres de l'equip a les màquines, l'ha aludit, el Salvi. Bona tarda, què Bona tal? Bona tarda, Salvi. Avui us parlaré d'una banda mítica de la història del rock sí? amb un avançament que encara no ha sortit el disc al mercat. I us sentirem mm. avui aquí. Ah, i no pot donar una pisteta ni res? No, però hem estudiat molt els tècnics de so. Ah, no ho sé, no sé, no sé. Bueno, bueno. Què més tenim? Tenim punxant-nos a la programació cada dia al Francesc Codina, Com sempre, a l'altre costat del mòbil, el nostre estimadíssim Toni Subirrosa. Bona dia o tarda, Toni Subirrosa. Oh, estimats! I com no, la Cris, que se'ns endinsarà al seu món màgic infantil. Hola, Cris! Hola, totes i tot! També hi haurà poesia, mini minirelats... I el que ens fa més feliços, les càpsules amb les vostres veus, tant dedicant temes com explicant-nos coses interessants. Expresseu-vos, tal com vosaltres sabeu, amb poesia, amb música, cantant, tocant algun instrument... Bé, bueno, esperem els àudios, us dic el telèfon, el mòbil és del 651-53-95-72, ja me'l C. Mira, aviaré ara, <laughs> sí. perquè portem dies, eh? 651, bé, bueno, però és que els se'ls han de saber són la gent que ens escolta. Exacte, 651... punteu, punteu. Sí, 51, 53, 95, 72. També acceptem les vostres crítiques, eh, sempre constructives, i les propostes o suggeriments que al final ens esteu fent arribar i estem encantats perquè en teniu moltes i de molt bones idees. Crítiques constructives, com per exemple, què parleu massa de pressa? és possible, és possible, fins i tot pot ser que ens entraven que hem xerrant, que ens bloquegem, bueno. que haguem de repetir paraules, doncs sí, sí, perquè això és el que fa bonic un programa, perquè són persones i no són màquines. Una altra crítica constructiva és ets de ponts amb accent de Barcelona? Ah, doncs sí, perquè vaig néixer a Barcelona, soc de Can Fanga, soc Peixapina, que maca. I no hi ha manera que aprengui el Pons, no... tu. Mira que I, fa anys, eh? Sí, i ara com ara em seria difícil néixer en un altre lloc, també. Bé, bueno, estem molt contents, estem rebent moltes felicitacions del programa i així que també us les reenvio a vosaltres perquè aquest programa, si una cosa té, és que l'estem fent entre tots i totes o sigui que amb els vostres àudios les vostres felicitacions també són per vosaltres perquè vosaltres el sou els que l'ompliu i ja us sabeu, envieu les vostres crítiques o propostes a l'àudio que us he dit abans al 651-53-95-72 Què, Somi? Somi? Somi! Doncs la informació de ponts, comencem amb la informació de ponts que també us interessa. Començarem pel gremi de floristeries que el dia de Sant Jordi d'enguany s'ha ajornat a causa de confinament i pel real decret, un moment que ho llegeixo, el 463 barra 20 que estableix que no es pot vendre productes que no siguin de primera necessitat, per tant la venda de flors i plantes no està permesa. Les floristeries de ponts romandran tancades i els supermercats, estancs i benzineres tampoc podran fer-ne la venda. Bueno, el 23 d'abril és el 23 d'abril però nosaltres podem fer-hi eh, mil històries per, per manegar-nos que sigui un altre dia. Què més? Des del Facebook de l'Ajuntament també ens faciliten l'enllaç del documental aquell de l'exposició Ser Grandins, que sabeu quan vam tenir el ranxo Ostres, ens recordeu quan estàvem tots apilotonats allà al rancho? No oh, eh? quins bons temps aquells, eh, per això, que anàvem tots junts, eh? Que no hi ha distància, no, no, apilotonats no, no, allà. I la rua. Sí. I, Ai, sí. i jo vull, jo vull, posa'm dues cullerades de ranxo jo també, no, que, no, que jo anava primer, sí. no, jo altre. Que et donaven un cop de puny, l'altre un cop de colze... Això, senyora, això... S'haurien troba... per tanda, això. Doncs fot... <ríe> pues mira, podríem posar números, no? No crec, Allà... no crec, no crec que funcionés. Seria molt difícil fer-ho sí, sí. amb eh? Doncs res, doncs això, que poseu al YouTube Segre en dins i tindreu mitja horeta de reportatge sobre l'abans i el després de la presa del Rialp. Una altra cosa que també ens informen és que la Biblioteca de Pons ens ofereix el servei de préstec de continguts digitals. El que no sé és quins continguts digitals. Però bueno. I anem a les vostres preguntes. La pregunta que es dedica a l'alcalde cada dia, així que comencem amb la primera pregunta. Bueno, només n'hi ha una de pregunta avui, que seria... Doncs la pregunta d'avui seria eh, esteu governant en minoria l'Ajuntament de Pons? A la pregunta d'esteu de governant en minoria estem governant els regidors de Junts per Pons i ho fem sols perquè no ens han més a les pressions del Sr. Emili Palà. És per això que ell posa a la meva disposició els seus càrrecs i així desestabilitzar el govern municipal i poder aconseguir els seus propòsits. Moltes gràcies, Josep. Aquesta és la pregunta d'avui i la resposta que ens ha ens ha facilitat l'alcalde. Ja sabeu que les vostres preguntes i dubtes ens les podeu enviar al mòbil del programa i nosaltres les traslladem i ell ens les respon i nosaltres obertament doncs els exposem. Tant d'un costat com de l'altre. I escolta, Salvi, ara qui penses. Digue'm, digue'm. No tenim gravada una resposta d'ahir del al senyor alcalde? Una que diu... Us en recordeu que deia... Sí. Rotundament sí. Pues doncs pregunten, no? escolta, i si aprofitem per dir, per exemple, per exemple? Eh? Eh, senyor alcalde, creus que estaria bé pintar totes les façanes de ponts de color lila? Sí, rotundament sí. Bien. Veus que és fàcil? <laughs> Veus, espereu, una altra. Veus factible que hi hagi unes escales mecàniques des del passeig fins al castell? Sí, rotundament sí. Bien! <laughs> Molt bé. <laughs> espera, espera jo? a veure eh, si m'han acudut mira, depèn del que va passar l'1 d'octubre eh? creu uh. que la guardia civil hauria de marxar de ponts? sí, rotundament sí ben. <ríe> creus que el menjar del col a partir d'ara podríem donar gelats cada dia de postre? sí, rotundament sí bé, <ríe> bueno, seguim veieu que això és conya, eh? senyors i senyores, dir, eh, podem dir per exemple o no, o no, no. <ríe> aquí. Vale. Pues deixem aquí doncs deixem-ho aquí Uh, seguim, va, que sé que teniu ganes de sentir-vos a vosaltres mateixos, o sigui que endavant amb les vostres veus. Per molts anys, Tití, gaudeix d'aquest dia tant com puguis i sobretot siguis positiu. Perquè d'aquí resta t'espera una super, super abraçada. I espera't, perquè amb la reposteria que estic aprenent, uns pastissos que fliparàs. Hola, Gerard, per molts anys. Espero que estiguis gaudint molt del teu dia, de la millor manera possible. Eh, només dir-te que quan tot això s'acabi, que espero que sigui de la millor manera possible, ja ho celebrarem com cal. Vinga, una abraçada ben forta. Moltíssimes felicitats Gerard! Espero que gaudeixis des 18 i que no peteixis que quan sortim d'aquí ho celebrem amb unes bones braves i com cal. Una abraçada! Bueno Gerard, aquest és el desè que faig ja. Més! Moltíssimes felicitats, que disfrutis moltíssim dels 18. Soc la Laia Solsona i espero veure't d'aquí poc, que et trobo molt a la falta. Geri, que avui fas 18 anys, <laughs> t'ho vinc a recordar per si no t'han donat encara. I també et vinc a recordar que portem 100 millors amics pràcticament tota una vida i que espero que d'aquests 18 anys endavant això no canviï mai. I bueno, res, dir que ja saps, que t'estimo molt, molt, molt, molt i que et deixaré sense aire amb l'abraçada que et donaré quan s'acabi tot això. Moltes felicitats, guapo. Felicitats, Gerard! Passa un bon dia de confinament i vigila que ara em has dit que ja pots la presó, eh? Quan sortim celebrarem com cal i disfruta els tant com puguis. Bé, bueno, tio, eh, moltes felicitats, que passis un molt bon dia i vaja flexejada això de que fotin l'àudio per la ràdio, eh? Apa, adéu. L'he pagès i, tio, que va fer 18 anys, tio, i... joder, tio, ben esperats, eh? I Na no, tio, que passis un bon dia i que quan s'acabi tot això, tio, us celebrarem com a de ser i a tope, tio. Así que felicitats, tio, un altre cop. I, pues, un saludo desde aquí, a casa. Moltes felicitats, Gerard. Sóc la Txell. Espero que facis un dia superguai dintre del que es pot i ens veiem d'aquí res, espero, i ho celebrem com es mereix. Doncs aquesta va per tu, Gerard. Feliços 18! dos amigos, no le dice a lo otro hay que ver la fortuna que hizo Henry Ford con los cotxes. diu y seu hermano Roque con los quesos i voldríem parlar ara amb un pare de família confinat, que és el senyor Esteve Llopis endavant Esteve Bastigues posdeules deures avorrit això cada dia la mateixa rutina, cada dia cada dia aquest patiment per fer els deures Uf. A vegades a les tardes fem allò, allò de la boleta que salta d'un tub cap a dins del vàter, fa la xicant dins la tassa i surt cap a un tub herbària penjat amb un fil com el pes cau sobre una palanca que encena un suplet que creem el retrat de la sogra llibran un carbassó que toma tres caixes de colocatils que empenyen un bavíbil a la rodar per una brana fins que rebota el monyo de la iaia i tomba tots els fitxes del dòmino, les cartes de la brisca, les de pòquer, dues astrals, pivot del llibre de família que dispara una jonola que impacta en un botó que projecta una catapulta una croqueta de menjar de gos a la boca del chihuahua que li van posar llop amb... Amb conya, Ara penso que es devia xuscar lloc perquè sortís un xihuahua una serigüella. En català es diu, ho poso. El que sigui, estigues pels deures tu. Moltes gràcies, Esteve, aquests pares, eh? Com duri gaire més el confinament... Sí, sí, no, són capaços de trobar mateixos la vacuna. Exacte. Vinga, la següent càpsula de veu que ens envia el Josep Junyent ens escolta des de la llunyania. Bones, uh, puncicans i puncicanes. Uh, us parla Josep Junyent. Avui he rebut de la Xènia la única iniciativa envers el programa de ràdio al qual m'adreço. En primer lloc, manifestar-vos la meva alegria per aquesta iniciativa, una més d'aquest poble petit i sempre emprenedor. Dir-vos que des del nord de Suècia em fa molta il·lusió participar-hi. Comencem. Avui us vull parlar de la nostra primavera, de la primavera del nord de Suècia, just al costat de la Lapònia. El sol cada cop il·lumina més hores, actualment des de les 5.22 del matí, de la matinada, a les 20.03 del vespre. La llum és molt clara, neta, transparent, com l'aire. Malgrat el bon temps que ja comença a fer, encara ens movem en uns 4 o 7 graus positius durant el dia i els rius i llacs encara estan gelats. Els ocells, i en particular els ànecs, ja tornen cap a les nostres terres per gaudir d'un estiu més amable i les oranetes ben aviat visitaran com a cada any la nostra casa, que és la seva. Molts cops durant el dia, enmig de la natura, em venen rajos d'inquietud i incredulitat de tot el que està passant i com tothom, em sembla impossible. Certament, com sempre, la realitat ha traspassat qualsevol imaginació possible. Malgrat tot, Malgrat tot, és el que ens toca viure i hem de pensar en positiu. Direu que és fàcil dir-ho o que, mira, quin remei toca que donar-nos ànims. Doncs sí, és clar, cal que ens donem ànims mútuament. Els ànims no són solament importants per no deprimir-nos, sinó per contagiar els que tenim al costat i així anar fent la taca d'oli. És com fer un castell amb les nostres mans, per arribar al cim i finalment la xaneta al salamà. Segueixo les imatges i vídeos que es pengen a Pons City i certament és una tasca molt bonica que es fa pels seus redactors i per tots els participants. Un poble és un plegat de gent que tothom es coneix i cada cop que passa qualcom algú ens afecta tots. I avui vull saludar de manera molt especial a tota la gent gran i donar-vos les gràcies molt cariñosament. Pons és avui el que és gràcies a vosaltres. No patiu, tots i totes fem pinya cuidem i cuidarem dels nostres pilars, vosaltres una forta abraçada a tots i totes, ens en seguim parlant i tant Josep una abraçada des de Pons també per tu i per tots els que us han enganxat el confinament lluny de casa, lluny de Pons envieu-nos els vostres àudios al mòbil 651 53 95 72 i així us tindrem molt més a prop bueno, què ara? anem voleu saber coses de la faràndula? doncs jo només crec que conec algú que ens ho pot explicar algú que es mou entre l'amor del cinema, els polítics l'esport, famos seus bajes i qui serà si no el Toni Subirrosa, bon dia Toni, com va? Hola estimats, com esteu? Hola estimat doncs molt bé, mira ja ho veus aquí eh, confinats Sí, tu. Això se'ns fa una mica llarg, ja. Eh? No, bueno. què dius ara? Aquí podem tirar dies i dies encara. Sí, sí, sí. Home, això n'entenim que ens tenen entretinguts. Eh? Exacte. Quan fiques rodes de premsa, et surt, oh, et surt un policia nacional, et surt un exèrcit, un guardia civil dient que no sé que han bajat un gato de l'àrbol bueno l'elit no. sí. això és l'elit me vaig explicar a mi és com si ja em sortia un metge i em digués pues sí, mira nos han ingressado aquí unos pacientes y <ríe> después mirado la presión pues coño és, és el teu treball exacte és el teu treball exacte. i no me he explicat coses i que su majestat el rell està luchant contra el covid sí, sí. contra el covid que solo ambusteros són uns ambusteros a més, està enfadat eh? avui, eh? Sí, sí, m'endigna bastant, m'endigna bastant. Sí, sí. Doncs sí, senyors. Sí. Doncs res, res faran pensar del Covid. Tu, Vinga. Que és el que es porta. Vinga, Tenim endavant. ganes de saber coses d'algun famoset o algú que tu creguis que tens aquests contactes que tu tens? Home, a famosets, mira, us en explico on, el nostre estimadíssim, per no dir-li d'una altra manera, el senyor Iceta, eh? Ah, bueno, ens, ens ha, ha fet un tweet molt interessant amb va fer que diu que de cara a demà perquè demà la resta d'Espanya ja poden anar ja, ja és favorable, diguem Bueno, la resta d'Espanya em sembla que és avui, eh Que ja, poden, ja podien anar Avui que és veritat, avui que és dilluns Si de festes sí, sí. estem de mona i... clar, no, no, no ja... sé, Sí, sí, que Exacte. la tinc aquí a no sé un passo, correcte, sí No, clar, demà treballarem tots els altres Que tenia teoria. mona vostè avui, també n'ha menjat avui de mona? Sí, sí, sí, me l'han portat L'ha portat, sí, portat sí, el, seu padrí? Por... el seu padrí? Ah. Que l'ha portat al seu padrí? Sí, el meu padrí, sí, per sí rodes. Molt bé <laughs> Sí, sí. Però... la mona no, què era? Ah, que ella oh. que... ah, <t 's Lizzy> posat, una Hello Kitty de xocolata? quatre mansions que tenia a punt de fer-se malbé... Sabíeu, i, I un kinder, no sé, I un kinder. I, i, i, i, i un kinder, sí, sorpresa. Molt bé. No un, Tinder, no, eh? un sí. kinder, <ríe> Ai, un kinder. Un no. <ríe> És que no se'n digui cap. No? El subconscient. No sé. O sigui, Molt bé, sí, m'estava dient... Sí. Tots aquests dos del kinder i aquestes coses... Com s'ho faran? Que fer ara, eh? <ríe> <ríe> Si no pots... No pot sortir de casa. Eh? No? Doncs per internet. Per tot això s'anirà també a l'aigua, no? A Norris, com tot. Com tot. Sí, el món s'atura. Sí, sí, sí. Bueno, va, bueno va, el món va. no s'atura, ens sí. nosaltres. El món segueix i bé que segueix. Correcte, sí, sí. Doncs res, doncs, coses del Covid, tu. Eh, el nostre inefable, Miquel Iceta, doncs això que ha fet un tuet que diu que, bueno, de cara a anar a treballar, doncs això, els que, hagin, els que estic dubbingant se'n ha treballat, doncs això, que a dos metres de distància, s'ha sí. d'estar a dos metres de distància i que hem de rentar la roba a 60 graus. Clar, el, el bot de l'Antoni i contesta, home, dos metres bajo... Eh, dos bajos en el... Me, dos metres en el bajo, ¿Que me estoy liando? Eh, metres. O sigui, sea, com tu al metro? Al metro? A dos metres. A veure, tentrem que m'enteneu? Sí, sí. Aquí sí. que, que ens, estem, ens estem partint una mica i no podíem respondre. T'hem no, no, no. entès a ver, des del principi. El senyor Ballos li diu, a veure, senyor Miquel Iceta, com vostè ha d'agafar el metro i ens ha d'estar dos metres? Com se si no té vostè no ha ido nunca a correr en su vida? Exacte, ni en metro. És que, i, I una altra cosa que li diré, ja, la, i rentar a 60 graus? Ja ho sé, ja, a veure, tu prova de rentar la a 60 graus com té quedi. Ja sé, que t'ara la roba apretada de niquelet, però, hòstia, tu, no cal que ens ho fes aquí a entendre sí. tot, ja, home. 60 graus, tu, la roba, que te queda, tu, <laughs> te queda la cosa de cada una de que vagis a vestir <laughs> les monyecas de famosa. <laughs> Tothom congit. Per l'amor de Déu. Home, Va, Va, tu. Tu. No, ja llavors no. mira. Llavors, també tenim certes coses, alguna com... cosa tanciosa, fake new, o digue-li com vulguis, o, bueno, o, o semi-fake Ai, ai. El Periódico de Catalunya, va publicar l'altre dia, no us diré el dia exacte, a veure si l'aprovo. Bé, bueno, en, en la mateixa publicació, sí. un, un article criticant al senyor, al doctor Oriol Mitjà, sí? dient el aturamiento de la UCI que no se produjo. Perquè resulta que, de moment, a, a, encara no? les UCIs estan, estan aguantant. Bé, no? Bueno, clar, aguantant com que, poden. Vull dir, com poden, sí, sí. I perquè tinguem uns professionals, Exacte. no perquè tinguem uns mandataris, eh? No, aquí estem, no, però, aquí, aquí estem. Els professionals, xo, estimats. D'aquí un aplaudiment. Però, qua però probablement des d'aquí. Sí, no. a, a, a tots aquests. A tots, i, i, i, I a les senyores que, que, que ens despatxen, despatxen al menjar, també. també, i, també. I, I la gent que recull la brossa als carrers. Ah, tota, aquesta gent, tota aquesta gent. Sí. Doncs això, el gra. Sí. Eh, això, que critiquen el senyor Mitjà, i altres epidemiòlegs, que sí. no hi ha res més fotut que fer d'epidemiòleg quan no ets epidemiòleg. És a dir, si vostè previs, no, és perill, és polític, dediquis a fer la seva feina. Sí. No opini sobre la feina dels... dels dels professionals. Doncs això criticant de que no s'ha saturat la, la UCI. De les no. UCIs no estan saturades. Bueno, pues casi no digo que no estan saturades, per si no. Pare de ser un desastre. Sí, sí, això la notícia és aquesta. Llavors la, al cap d'unes pàgines sí. Diuen que les UCIs estan saturades. Bueno, noix, no és, sigues com. no, que, que... és un consistent. A tothom Al mateix diari em eh, parlant? Al mateix el sí, sí. Sí. Sí, sí, el mateix sí. el periódico de Catalunya. Clar, perquè un rep informació d'un costat i la posa, i l'altre rep informació de l'altre costat i també la posa, i entre ells no es parlen. Clar, no es parlen entre ells. No es parlen. La redacció. Ah. És curiós, això. Entre ells, bueno, els de la redacció sí, sí, mateix, no es sí, sí, Bueno, mira. Ho imagina't. Llavors, també, bueno, si us avorriu i tal, us recomano que mireu per les xarxes socials tota la tasca que fa el llací d'Espanyol quan van allà i fer, mare, mare i tot això. que toca que l'himne espanyol cada vegada que entres? Mare meva. En sèrio? Segurament, no sé, segurament. Podíeu tocar, podíeu... Sí, bueno, els vam veure molt distrets tirant allò als aeroports, aquella, com si estiguessin ensufatant. Sí, ensufatant i tal. No, sí, sí. ensufatant. Jo crec que aquests no s'han desinfectat res, no s'ha dit. Sí, ensufatant en nitrat de Xile. Ah, no, que això és, això, no, no. Això, això, això és per la terra, no és per a la, per la no terra. No, no, un desastre, tu. Davant d'un pavelló d'un hospital de campanya, i clar, molt bé, molt tots toquen -li l'IM espanyol amb instruments de vent. Jo pregunto, aquest aire que surt de les trompetes i pels trombons, mm. i per mm. on sigui. Es va escampant. Aquí no hi ha les famoses, no hi pot haver les famoses aquelles gotetes que jo he fet per Sí, sí han posat tant. mascaretes als trombons... Aquest és ah, Aquesta és la pregunta. Aquesta oh, és la pregunta. Os, que luego nos suena bien. Bueno, pues, bueno, pues que no suene. Exacte. exacte, no cal. A trabajar más. <ríe> I a tocar menos. Home, és que m'esteu tocando lo que nos suena, eh? Això, això, això. Bueno, noi, molt... Ai, vull dir, noi, perdoni, eh? <ríe> Vostè, respecte, respecte eh? Que, que ja li tinc, eh? Ja, ja té una edat, eh? <ríe> ja ja, per Vos? això, per això. Encara sí, no soc, no soc, no soc fata de risc, però quasi, eh? Quasi, <ríe> eh? <ríe> Anem de camí Sort que vaig deixar de fumar, eh, si no Potser estaria Hosti. cardat, cardat, però això... bueno, bé, bé Sí, el factor de risc el posaria vostè mateix Bé, bueno, va, Toni Subirosa Doncs el deixem d'aquí, fins demà Esperem que tingui més coses de famosos O el que vostè li sembli que ens bueno, pot interessar de, de, de, de, de, de, tot, de, tot de tot el fenomen Aquest del cunyadisme que provoca Bé, bueno, tot això del Covid Doncs hi ha molt cunyat també pel mig Doncs demà això, parlem, això, exacte Demà l'esperem amb ansietat Esperant el cunyadisme Bono, Estimats, Estimat. venga. Ah, I demà més, eh? I tant, més subi rosa. Més rosa. Bueno, teniu ganes de sentir la següent càpsula de veu? Sí, rotundament sí. Jo <ríe> so, <ho> aprofitarem, vamos. <ríe> Don'tono. <bueno>, va. <ríe> És que tenia d'has tocar. <ríe> venga vinga, seguim a la següent. Igual te la dediquen a tu. Hola, et dic Jonàs i vull dedicar aquesta cançó als meus amics i companys perquè els treu a faltar. Molt bé, doncs pels amics del Jonàs i per tota la resta aquesta cançó. <fixi>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 turning in my head i've been down I'm turning turning turning turning the town in that all that i can see is just a yellow lemon tree and i wonder wonder i wonder how i wonder why yesterday you told me about the blue, blue sky yado lemon tree que es una que va al médico con su hijito porque lo tenía malito. Y le dice el galeno al niño, "Dígo dónde te duele, rico." "Yo aquí en el hijo." "Ay, como en el hijo, ¿y si esto es al pecho?" Digo, "No, no. de mira en el nombre del padre y del hijo." ¿no? Bueno, no us talleu, envieu el vostre àudio al mòbil del programa 651-53-9572 i així doncs els vostres amics, companys, família i la resta de Pons sabrem pues, que esteu bé i que ens agradarà sentir-vos la vostra veu. Podeu enviar-nos uns tres minutets màxim del que vosaltres vulgueu expressar. Com ha fet, per exemple, proper, la propera càpsula de veu, que és el Bernat. Escoltem-lo. Hola, soc Albert Bernat. I vull dedicar aquesta cançó als meus amics i als meus mestres de l'escola de música. També li dedico als mestres i als monitors de l'escola i a tota la gent de Pons. Esta que tocaré, Ahora la voy a dedicar a toda la misma familia. Com ell, també podeu enviar-nos les vostres propostes. La següent és la de la Dolors. Endavant, Dolors. Hola, bona tarda, Xènia. Mira, sóc la Dolors. Escoltem, que amb això de la ròdio m'he entretingut. I he tingut una idea, ja que el gremi de floristeries van dir que pengéssim una rosa als balcó, pel dia de Sant Jordi, doncs jo m'he dedicat a fer-la, és una amb el meu net. I aquí, doncs, el dia de Sant Jordi, la penjarem i ben vermella que he quedat i ben guapa. Venga fins ara. Molt bona idea, Dolors. I aquesta rosa com l'heu fet? Pues mira, Genia, he agafat una làmina, hem dibuixat una rosa i a llavors nos hem dedicat a pintar-la. Cada qual que la faigi a l'idea que un tingui. Nosaltres l'hem fet així. Doncs perfecte, ja ho sabeu Encara teniu tota una setmana per fer roses ben xules I el dia 23 doncs Les pengem tots els balcons bueno, Jo crec que és més factible fer una rosa que escriure un llibre Perquè tenim una setmana de temps I però, més carrer perquè... I, i, igual hi ha gent que l'ha escrit el llibre, ja en tants dies eh? bueno, Sí, però visualment jo crec que quedarà més bonic Si veus roses penjades que no els llibres eh? però, el llibre però, però si veus així. llibres penjats A veure, també estic pensant que un drac també quedaria bé Vosaltres mateixos, nois i noies La idea de la Dolors, de posar roses al balcó És molt, molt bé, xula molt bé i qui tingui la idea del drac, endavant, que ens enviï una foto Exacte. que no la podrem ensenyar per la ràdio, però bueno, a mi m'agradaria veure-la doncs, tot de dracs per aquí als el, eh, balcons. Amb roses. Amb roses i llibres. I, i Sant Jordi's i princeses i prínceps i, i, i jordines. Mi, en fi, els, vo els vostres àudios els envieu a 651-53-95-72. Com ha fet també el Joan, que ens agradarà molt sentir-lo i recitar el seu proper Escrit. Endavant, Joan. Primavera de 1994. Tiurana. Assegut sota el portal de Gaza, estic recordant que en èpoques antigues a la vall el sol era lluent. El cel destapat i la fresca matinera com un dia esplèndid de primavera, acariciant l'ambient. Les roses despertaven del seu brot, les flors del saú lloguint puresa i agradable perfum amb sensació d'harmonia. Camps i arbres florits, rossinyols i pinsans que canten, nens petits, grans i padrins, que juguen, treballen o es diverteixen a la vall. A la petita vall. Festejada per un riu i on l'hort en gaudeix per donar el fruit amb un aire de vida. Però el planeta ha anat girant, els temps han anat canviant, desastres ecològics, desastres sentimentals i inexplicables que han provocat uns quants que creuen tenir la paella pel mànic. Bèsties carregades d'egoisme. És injust. Sí, és injust. I ara bé, amic meu, la vall continua sent la vall, però per moments Sembla ser que el sol cada dia es pot més d'hora, el cel sembla tapar-se de boira i l'ambient que respira és fred i humit com una nit de tardor. Els rosers són tristos i les flors del saú ja no poden lluir purés agradable perfum. Són arrasats. Els camps, els arbres, les cases i els carrers ploren pel seu futur. Els rossinyols i els pinsans ja no canten han fugit, i els pocs que hi quedem ja no hi treballem, ni ens divertim, ni ens deixen ser res a la nostra vall. Tan sols ens tenen com a petits insectes tancats en un pot de vidre i envoltats d'impotència. Oh, petit avall, amb llàgrimes que em cremen el rostre us demano, que no recordeu quants segles heu estat festejada pel vostre company segre perquè aquest sense causa també es veu obligat per una força major d'un estat carronyer. És injust i cru deixar d'existir pel seu podrit poder. Us tinc que dir adeu, Tiurana. Adéu, amb llàgrimes que em cremen el rostre. Gràcies, Joan. Ens encanta i ens porta records de l'antic poble de Tiurana i, bueno, i endavant aquesta força que porta. Molt bé, seguim amics i amigues. Escoltem a... la Yara. Vull agrair a tots els infermers i metges que ara mateix estan ajudant i cuidant a totes les persones que estan malaltes. Gràcies per treballar dia i nit. També vull agrair als policies per tot el que estan fent per les nostres famílies. Sou uns herois. Protegeix a la teva família i a tu. Jo em quedo a casa. Molt bé, jo també. Doncs aquesta cançó és per tu, Iara. Yeah Dice que és un tio que va a la ventanilla de Hacienda y diu, oiga, ¿dónde es aquí? ¿Dónde es de la declaración? Diu, sí, señor. Diu, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser. Y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer. Molt bé. <ríe> Serà sí, no, lo genio, lo genio. Us ve de gust escoltar un conte cortet, El sentirem que posia el sí rotundament sí. No he, res, no, he no però feies cara de posar el sí no rotundament sí. Bueno, va, el sentirem de veu del seu autor, Al Miquel. Era un client habitual d'aquells que mai duien cap problema. Entrava, demanava, pagava i marxava. Però aquell dia es va comportar d'una forma diferent. Va entrar com cada matí, va demanar un tallat i una pasta... Va llegir el diari, com sempre, però va marxar sense pagar. El cambrer va pensar que un descuït el té qualsevol i no va dir res amb el convenciment que l'endemà tot quedaria arreglat. Però el dia següent el client habitual no es va presentar, ni tant per l'altre, ni l'altre, ni l'altre. Un dia, després de deu anys, aquell antic client habitual va tornar a entrar al bar. El cambrer que era el mateix malgrat el temps que havia transcorregut, el va reconeixer en seguida. «El de sempre?», li va demanar mentre passava el drap pel tros de la barra davant no es trobava el client. «El de sempre?», va respondre a ell. A l'hora de pagar, el client habitual, deixant un bitllet damunt al taulell, va dir-li al cambrer «Cobra't també el de l'altre dia». El barman, sense immutar se va recollir els diners i, obeint l'ordre, li va tornar el canvi. Un «fins demà» va ser el comiat d'un dels personatges. I aquí no ha passat res. Ja hi hauria temps de donar explicacions si calien. El més important era que la confiança i la fidelitat no s'havien de qüestionar fins que no es demostrés el contrari. Ens agraden moltíssims aquests microrelats. Ara estigueu al cas perquè els més peques de la casa... Sabeu que ara arriba al vostre espai, no? Un espai dedicat exclusivament a vosaltres perquè ho passeu la mar de bé a càrrec de... Ja la coneixeu, no? La Cris. Endavant, Cris. Bon dia, nens i nenes, petits i grans. Com ho portem, això? Sóc la Cristina, ara és l'hora de distreure'ns. Per ara us donaré el resultat de l'endevinalla. Era molt fàcil, eh? Anirem pujant de nivell, ja veureu. Venga, repetir això. Sóc un os força estrany, mig negre i mig blanc. Què sóc? Era el panda, molt bé! Segur que ho vau endevinar de seguida, eh? Doncs venga! Per avui he pensat de fer un joc manualitat. Què us sembla? És el cercle giratori. Segur que algun cop ja ho heu fet. Per començar necessitarem cartró, que no sigui molt gruixut, o una cartolina, llapis, colors, regla, compàs, un fil d'un metre i els tisores. Comencem. A la cartolina i dibuixem una línia de 12 centímetres. A la meitat hi marquem tisores. Una altra ratlleta, que seria 6, eh? la meitat que fa 6, marquem una altra línia. Punxem amb el compàs al número 6. I amb l'altra part del compàs anem a buscar la que ens feia 12. I donem tota la volta. Ja tenim la circumferència feta, el cercle fet. D'acord? Al mig, que era el 6, i fem un una redoneta d'un centímetre, un centímetre i mig ja podem retallar retallem la gran i la petita, com que és molt petita i de vegades ens costa si no tenim punxons a casa doncs fem punta molt fin al llapis i punxem pim, pim, pim, pim. és d'una manera molt fàcil molt bé, ja ho tenim ara aquest cercle el pintem amb uns colors molt xulos podem fer circunferències, espirals, ratlletes, el que vulgueu pot ser de tots colors o en blanc i negre tot que de xulo, ja veureu què passarà després per cert, si no tenim compàs, podem agafar una cassoleta petita que sigui la mida més o menys de 12 centímetres o 14 i ho fiquem sobre el cartró i dibuixem la redona aquesta i continuem tal qual ¿vale? venga quan ja tenim pintat i assecat, si ho hem fet amb pintura, al cercle aquest fil d'un metre que teníem fem la meitat i, i, i l'unim ¿vale? el dobleguem per la meitat i li fem un nuset amb aquest fil el passem pel mig del cercle. Pel foradet aquell petit de sis. Vale? Que ens marquessis. Ara ja el tenim passat, l'agafem de cada extrem i el cercle ens queda al mig del fil. Què fem, doncs? Ajuntem braços i els separem ben fort, tibant. Què passem amb aquest cercle? Que dóna moltes voltes, eh que sí? I què passem al dibuix? Que es difumina, eh? Eh? I es perd i canvia de forma, eh que sí? Molt guai! Tornem-hi, ajuntem i separem, ben fort, tibant! Vinga, que xulo, ara aquí també pot participar tota la família I I per acabar, avui tenim una endevinalla Vinga, que aquesta de molt a mi soc àgil, Soc espavilat, corro per casa i pel terrat, què sóc? Repetir això Sóc àgil, sóc espavilat, corro per casa i pel terrat, què sóc. Sóc, sóc, sóc? Vinga va, fins demà! Ens veiem! Adeu! Adéu, Cris, fins demà. pan bueno, nois i noies, ja ens ensenyareu les vostres manualitats. Eh? Aquest joc sembla xulo, a més a més sembla que fas exercici tot. Al final de tant estirar i, a, i arronsar. Què, l'heu encertat l'endevinalla del panda? Sí o no? Jo sí. Sí? Sí, sí, aquesta sí. Sí, rotundament sí. <ríe> bueno, ho veus, ell també l'ha encertat. Doncs molt bé, a veure si la d'avui l'encerteu també. Què ha dit? Ha dit, soc àgil, soc espavilat corro per casa i pel terrat aquesta no és tan fàcil, eh? No, Salvi? No, ja me l'hauré de pensar aquesta sí. Bueno, tinc tota la nit Exacte Doncs bé, avui no farem un grup de proximitat, sinó més aviat de llunyanyitat. Llunyanyitat. De llunyanyitat. Lluny <ríe> S'has inventat una paraula i tot, veus? Sí, mira, estic parlant d'una banda mítica de la història del rock sí. que es diuen Deep Purple. Hombre, aquests anys em sonen. Recordeu aquesta banda, els 70, 80, sí. 90, etc. Joves promeses. Joves, exacte. Doncs ha entret un disc que s'anomena... A veure ho dic bé. Go -go Goix. <ríe> bueno, doncs pues ja està. Goix. ]uta. Si així, I tu et preguntaràs, què vol dir Goix? Què vol dir Goix? Ah, molt bé. Doncs Agra que passi aquesta pregunta. Sí, com el Subarrosa, no? <ríe> sí. no <ríe> doncs Goix és l'onomatopeia que fan servir els angloparlants per representar alguna cosa fugaz ah que passa a prop, a manera de moviment sobtat, acompanyat d'un so precipitat i en ocasions eixordador. Vale? Doncs Barf. això significa Goix. Trobo que és un títol bastant adequat. Sí. Doncs la banda confirma el llançament d'aquest àlbum 20, que serà el 21è àlbum d'aquesta banda déu nhi bueno, jo crec que pocs per tant d'anys que fa que toquen. No. sí, bueno, és que clar, si comptes els anys llavors aquest àlbum sortirà el 12 de juny d'aquest any, del 2020 eh? en, en principi, en principi. No, normalment estan sortint els disques eh? sí doncs bé, tenim avui una primícia, ja la tenim aquí. Molt bé. El nom del programa, com que encara no és el nom del programa, no puc dir que tenim la primícia del nom del programa. O sigui, gent, si voleu, ens voleu ajudar... Això, això. A... Bueno, ja van arribant, eh? Ens van si arribant ens van noms... noms. però si ens voleu enviar més noms, després Exacte. igual els diem. Clar, tindrem per, per triar. Exacte. Doncs estava dient això. Doncs, eh, surt el 12 de juny, recordeu, el, el liderat per l'Ian Gillan, el Roger Glover, l'Ian Pace, l'Steve Moore i el Don Ayrin, continuem viatjant per l'àmbit del rock du. Mhm textures i matisos de les seves obres recents són qualsevol cosa menys una volta els seus anteriors orígens. No, o sigui, no té res a al principi? No té res el que estan fent ara amb el que estàvem fent, sinó que vosaltres mateixos agafeu la, la seva discografia o qualsevol disc aleatòriament i busqueu la, la qualsevol producció i veureu que no té res a veure amb, amb tot això. Però ens agradarà què? Jo crec que sí. El resultat, sí? resultat d'aquesta producció magistral és una obra del rock. Bueno. Que ho digui jo, d'Esdip de Parc, però també no, no, no, fan... No, Don Res, aquí teniu aquest tema que es diu Trou Maybe Bons dels Deep Purple. la senyora que va al mèdico per a visitar-se, y el para hacer el le dice, Oiga, señora, diu el mèdico per a fer el diagnòstic, li diu, "Ei, senyora, dis eut que reh tiene." Diu no, "De viu ningú del, mi marido no té un R12, sabe?" Ara estava pensant la cançó d'Adele Pearls, sí. molt xulana, no? De unidó, jo crec que que aquest disc promet i haurem d'esperar una mica. De moment tenim Passa. aquest avançament. Només han deixat en aquesta. Sí. Ah. Uh... Però mira... Això també ho van ja som... pel jam, ens van donant... i ja arribarà pel jam. Ah, vale, vale. No, però vull que ens van donant, saps? Allò, pincellades, pincellades, Sí, un carmelet, té un carmelet. Un carmelet. Doncs no, no, no ens donen te... la bossa tan sencera. No, no, no, però, això va bé, això va bé. Sí, va bé. Fa així. bona pinta, fa bona pinta. Molt bé. Aquesta cançó almenys, bueno, no té res a veure amb Deep Purple, com has dit tu abans. Té un toquet, però vull dir, no, és, és una mica sí, és sí, diferent. Sí. No, però m'agrada, m'agrada. Bueno, arribem, nois i noies i senyors i senyores. Arribem al la recta final del programa oh, i ens en sortirem, clar que sí, ens en sortirem tots plegats perquè ho estem fent bé. Estem fent molt bé. Estem a estem veure què passa a partir a aquesta setmana, a que Mira, aquesta setmana la gent que faci el que sembla que, que l'hagi de fer, vull dir, cadascú és prou responsable és per saber el que vulgui. Sí, però bueno, si és que érem a casa aniria tot millor. Sí, clar, és que és això ens acomiadem de tot l'equip el Salvi, a les màquines adeu, fins demà el Quim Vila, que era el nostre pare confinat d'avui, el Toni Subirosa, adeu amics la Cris, des de casa seva donant-nos les seves eh, recomanacions i consells per la canalla perquè estiguem distrets, ei, que també si ets adult i ho vols fer, escolta, que pots fer-ho eh? no només és pels nens, també ho podem fer nosaltres el Miquel amb el relat el Jaume, que ja l'escoltarem, i tots els que hi heu participat, com la Clara, amb l'aniversari del Gerard, per molts anys Gerard, que més en compleixis, 18, 18 anyets n'has fet, el Jonàs, el Josep Junyent, des d'allà de dalt, la Yara, el Bernat Viladric, amb, la, amb les dues cançons que ens ha interpretat, la Dolors, amb els seus consells per posar la rosa al balcó, el Joan Tarragona... Bé, bueno, tots els que ens heu estat enviant... Els vostres àudios sortiran, sortiran. No patiu, que es sortiran. Si no és avui, serà demà. Us deixem el poema del Jaume. Una abraçada fins demà a la mateixa hora, al mateix lloc. I sobretot, no sortiu de casa i no oblideu, renteu-vos les mans. Adeu. Dies de confinament, del març acomiadat. Se'ns ha fos el mar amb un canvi d'estil. Passem el dia remirant pantalles, provant cadires, explicant rondalles, tancats a casa, que és el nostre asil. I a poc a poc se'ns presenta l'abril i ja en voldríem ser a les acaballes per a poder compartir les rialles que ben bé penjades d'un fil. El març marsot, honorant el refrany, ha anat passant amb més pena que glòria, però de tot n'hem de treure algun guany. Prenem-ne perquè en la memòria la lliçó perduri any rere any, que aquesta, aquesta serà la nostra victòria.